o sharë l'umur muhderhatu ha o kulle muhderhatin bidhe o kulle bidheatin zhalale o kulle zhalale tin ki në narë Të ndëruar pesim tarë Bajdojmë me temen ton rrët shirkut Gjunafit mu të madhë me tëtili në shkundështuar Allahu, sërhanu, e ta'ala në tokë Shirkut, gjunafit tëtili në Allahu, sërhanu, e ta'ala nuk e faldhë Nëse personi e takon Allahun pa u penduar prej tij, është gjynavi i cili e përjetson njeriu në xhenem. Për këtë arsye, duhet që besimtari duhet ta mësojë shirkun, që të lutet për tij, të di detajet më kryesorë të shirku, sidomos ato llojet e shirku të cilët ekzistojnë në vendin ku ai jeton, që të shpëtoj veten e tij dhe njohja e shirkut së do mosët i shirkut që eksponë në vëndin kua jeton është pjesë e diës që është dhe tyrë të mësojsh dhe musliman nëse njëri u thotë nuk ka të adhuruart jete përveç Allah më pasë i nuk mëson detajet e adhurimit të Allah të vetëm a i rgjënjështarë në për tëndimin e ti që përndëndonë se Allahu është i vetën që do të adhuruar sepse e nuk interesohet të amësoj se qëpaj e në të qërështit dhe cilët duhet t'i dim ne që t'a njësojmë Allah në pa i bërat i shokës. Disa njërë, nga pa dhije dhe njërante të tyre përbërë, kanë pretenduar dhe kanë menduar se muslimanet nuk mund t'bijen në më në shirë. Edhe thonë që muslimani nuk ka mund si t'bijen në shirë. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka dal në haxhin e Ramlumier. Ka dal në haxhin e Ramlumier për pa shokëve të tij. Dhe u ka thën. Shjtani e ka humbur shpresën se ju mund ta adhuroni dikë tjetër përveç Allahut. Por ai ka shpresë si të fusë juve në armiqësi me njëri tjetrin dhe që i tani e ka humur shpresën se të të të pusim më në shirtë. Pre këti hadithi, disa njërez i njërën të kanë kuptuar pre ti që njëriju që i thotë vetës ti muslimat në basë kohë së profetis salatësene më shëpa mundë në të bjë në shirtë. Për të të rësujë, si pasturë njërezet i për qëfër të duesh, po që se ti i thotë vetës të në muslimat, ti nuk bje më në shirtë, për në njëra hatë ka bërë që shumë njerëz të bien në shirf pa e kuptuar ose duke e kuptuar dhe duke mbyllur syt, edhe mirë për ta tek Allahu subhanahu wa taala. Por ta rsysë besimtari duhet që të jetë vigilant dhe sy hapur në fenën e tij, që të ruaj besimin e tij, sidomos në këtë lloj kohë, në cilën ne jetojmë sot, kohën e fitën e vet. Për çilin ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam ose për ikon gjasme të ka thënë do vijë fitën e ja. E do thot besimtare, kjo do më shkatëroj mua. Dhe i sajo kërë gërgohet, shpëtum besimtare, për e saj, vjen një fitën e tjetër, e do thot kjo do më shkatëroj. Ika në jo, vjen një tjetër, do thot kjo do më shkatëroj. E dhe kështu më radhë vijë fitën njërë pas tjetërës. Në gjdo zemrë që i sti dhe to fitën e, ajo nëzijet, dhe së përë si fundi kusis dhe edhe nuk u rrenë më të keqe, nuk e njefë më të ohitin, dhe nuk u rrenë më shirkun, edhe dekët e shirkut që janë gjunafët, sepse është në zirë, edhe në zirë e pjen nga të fitnit të tila këzemri kapirë, si që pinë së njëri ujnë. Për të arsue, duhet që besimtarit të ruhët prej shirkut, dhe mos mashtrohet për argumenteve të atyre njërët dhe njërët të tjilët për të, të tjilë ndojnë, Se nëse ti i thua vete sëndë në musliman, atë erbër e këmë përmi këmë, nëndash mëso, nëndash mësë mëso, nëndash adhurojë që farë të duesh, se ti nuk quash më më shrikë dhe nuk delë më nga fejë islamë. Por e përtejta është, ajo që ka tërgurë Allahu dhe i dërgurë i ti sënë Allahu a.s. Al në hadithet e sakta, të ti dhe të vërdetojnë që njëriju, basi ka hymi fejë, mund të dalë për sëri nga feja. Edhe kjo, kjo gjë është të reguar në argumentet të të të të, të, të reguar në vim Për e ty argumentet, e në fjallë Allah, suhanu e ta'ala, i tili ka të reguar për që putët Këtë Allah i madhuruar për ta Elem të rejle lëllërin e utu nësibëm i në lëkitab Ju minun e biljypti vë të tagut Wa e kulun e lëllërin e kafaru ha ula i ahda minë lëllërin e amën u sabila Këtë Allah i madhuruar kuptim e jetit A nuk i ke parë të jata Këtë Allah i madhuruar kupt Të cilët kishin marrë një pjesë të librit, por kishin dijen e librit, kush e dawn Allahu subhanahu wa taala dijen e librit, do nishin ata që kishin marrë librin për parë, çifutë kishtër. Ktu vjen për çifutën me çan ti. Ata do të besojnë Egjiptin dhe Tagutin. Kan dhën dietarët, Egjipti është një fjalë aty e përfshin statujët, magjistarët, fallxjorët dhe gjërtë të ngjashme me këto. Këta sa çifut të tjerë që dhan Allahu librin, besonin statujat, magjin, e fallin edhe gjërat tjetra, si besonin. Ata fatikisht besimi i tyre që treguohet këtu në këtë jetë është ata e shpresojnë me gojë të dhëgjë që ju jeni mirë dhe Muhamedi i shkeq, që do t'rregohet tash në sot. Qëllë shprehim gojë të tyre u quhet nga Allahu subhanahu wa taala besim sodatë personin Egjiptin edhe Tagutin, Taguti është çdo personi i cili parnon të adhurohet përveç Allahut. Ose parnon që të vendos ligje përveç Allahut, edhe kërkon njerëz që të, të bindhen ato ligje ose ta ndjekin to, kjo quhet Tagut. Edhe tregon Allahu i madhûr për këta persona të cilu kishte dhën librin, që ata edhe pse u kishte dhënë Allahu dijen e vërtetë, ata u larguan nga dija e vërtetë, edhe skuan dhe besuan Egjiptin do Tagutin. Edhe u thonë, mëshrikëve të mekës, ju jeni më të uvzuar se Muhamedi e më shokëtë ti. Tërgohet që shkon Hujej ibn Aqtab edhe Kaab ibn Esheraf. Ishin dy prej kokave të qifut dhe medinës, shkojnë në mekët e mëshrikët. Edhe i pysin mëshrikët e mekës, i pysin ta dy qifut. U thonë, kush është me uvzuar si pas librave të uaj që keni ju? A jemi ne, apo është Muhamedi më shokëtë ti? A jemi ne, apo është Muhamedi më Edhe këta u dhanë atyre sa dy çiftuj që kishin pas librin, librin prej Allahut, Teuratin. Dhe e dinin vërtetën dhe e Ivli profetin sallallahu alaihi dhe selamu kush ishte. I thonë ju jeni më të ulëzuar se Muhamedi sallallahu alaihi dhe selamu. Pse? Sepse s'tan kishin hasid për të vërtetën që kishte dhënë Allahu profetit sallallahu alaihi dhe selamu. Prandaj ata paranuan me gojë që statujet që adhoroni ju dhe dhe folzorët që ju i merrni si gjykues më të jush janë më mirë të aje që prejtikon Muhammedi s.a.ll. Përndaj qyti Allah të besimtarë të gjithët dhe të agotit. Kur këtyre njerëzë që u ka dhënë Allah e librin, unë dodi kështë. Edhe këta humën nga e vërtajëta, që farë në siguron nëve muslimanve dhe që është ajoj gjoj që në bën nëve të sigurës për të thënë që nëve s'ka për në ndodhe e që kanë do të shifutëve. Një kohë që ata kishin liber dhe ne kemi liber. Ata devijuan dhe edhe nga umet i së tamë do këtë shumë që të devijojnë. Profetët sënë Allah e së në ka thënë e hadithin e saktë. Unë ndanë që i futënë në shatë e një grupe, unë ndanë kështënë në shatë e të grupe, dhe dëndajtë këtë umet në shatë e tëre grupe, të gjithja në zëjarë përvesh një e të grupe. Të gjithja në zëjarë përvesh një e t Do dhe domodhommeti i Islam do të i ngjajë Umetit e parshëm të tij të Porçan. Si U Porçan. Duke bërësë këtë, krijon një sekt të ri, duke mos hequr me Islamin burimor të cilin e ka zbritur Allahu Kur'an dhe me fjalët e Profetit Sallallahu Alejhi dhe Selam, por duke shpikur në vej gjëra nga logjikat e tjera, sigurisht e bën çifutët. Mbas e dinë të vërtetën. Kur çifutët humbin, anasigurojnë neve një që nuk e kanë për të humbur në basi ata e kishin një brinë dhe e dinit vërtetën edhe e dinit që Muhamedi s.a.s. është i vërtetën e njëfni në të më minësë është njëfni fëmijë të tyre. Gjithashtu ka thonë Allah i Madhuruar për ta. Kullë hëllu në bjokën bisharrimin dhalike me thubetën e indë Allah. A të tregoju njëve se kush ka shpërblim më të keqtë të ka Allah i Madhuruar Problemi më keq është te Allahu e ka ai te cilin e ka mallkuar Allahu. Me la'nahu Allahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum alqirada wal khanazir wa abadu at-taghut wa sa'abdu at-taghut. Ka than Allahu më dhuruar, au do t'rëgoj se kush e ka shpërblimin më të keq tek Allahu e ka ai person te cilin e ka mallkuar Allahu, është zemëruar prej tij dhe ka bërë Në më ndërë këta që i ka mëndhër Allah, disa për ty i ka është në ruër në majmuna dhe në derra dhe i ka bërë a dhërruës të tagotit. Këta e në ta që ka është përblim më të kështë të ka Allah i mëndhërruar. Këtu Allah, subhanu e talë, fëtë për të shifutët. Të të sinët i mëndhërë, Allah i mëndhërruar, si shka të rgujërën në Koran, lujnë në ladhina këtë haru min bëni Israel ala lisan e Dawudit edhe Ejtës birit e mërjenës. U më nëkuen që i futët bëni Israelit nga goja Dawud a.s. edhe nga goja Ejtës në l.s. Pse u më nëkuen? Sepse nuk e dalon një një tjetin në gjunaftës. U më nëkuen, këta prajën atë që e më nëkuen që e të regonë Allah, më dhurë të ujë, ka më nëkuen Allahu, është zemurë për e tyre dhe ka bërë për tyre dera, e tyre majmuna dhe dhera. Majmuna dhe d i bën hile ligjeve të Allahus. Për këta, Allahus. ka përgatitë u këtë dhe në shkimi. Edhe përse u kishtë të dhe në librin, kjo ishte përfundimi tyre. Edhe pasaj, thot, a dhuruan tagutit. Dhe më thonë, dhe këta të të të të të të kishin marë librin, u këthyre në disa për e tyre, në i pjesë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t edhe pse kishin librin kjo do të thotë kur libri i Allahut ekziston mes nesh kjo nuk do të thotë që njeriu nuk ka për të humbur më prej tij por çesë njeriu nuk ka për librin e Allahut ai mund të humbi mund shirk, kuptoji, po të të dhe mund bëjë shirq e kuptoni apo nuk kuptoni të njëjtën që bën dhe krishterat profeti sallallau se në fundin e jetës ti të regonë të për kështere dhe thoshte malkimi Allah që për shifu dhe për kështere i bën o të i bën varët e profeteve të tyre vënd dhe falis malkimi Allah që më taj malkon të dhe kjo të regonë që kylloj veprimi zveprimi sëmtuar dhe këtën dhe, dhe veprimi e kam bërë kështere dhe në basë të kam bërë kështere të dhe veprimi që i kam dërtuar varët e profeteve të tyre dhe njëzën një dhe i kam bërë faltore, kisa, Si pas mënyrës të tyre Edhe që i putët kanë adhuruar gjiptin dhe tagutin Edhe kanë adhuruar tagutin shtërgojnë e edhe në dyt Në bazë gjithë të saj Profetit sënë Allah lësër neve në thot Le të të birun në sunen e mënken e kableko Ndëndishni hapat dhe regullat Ndëndishni rrugën e atyre që kanë gjemë për para jush Belom për plum dhe paragraf për paragraf derisa kur ata të hyjnë në vrimën hy e Harithut, ju do hyni në vrimën e Harithut. El Dabb, ka vramondur profetit sallallahu alaihi wasallam El Dabb do hyjnë në vrimën e Dabbit. El Dabb ashim do e kafshë e madhe të krau apo kujtëse, i janë zapikut që kemi ne këtu në vendon ton, vendosë të mëdha. Ekëso vëndëtarabe jeton në shkëtir. Madje një pjesa arabe dhonë hanë, jo të gjithë. Profeti sallallahu nuk e ka ngrënë Këtë nuk është haram, për nuk e ha, se nuk më përqenë, nuk e handë dhe popullojimë së njifte. E në tishme është që Profetën Sëllënë ka të reguar që muslimarët, si kur të hynë qifuzet dhe kështerët, të hynë voket dhe më pashëm në vrimën e kësaj hardhutët, do hynë edhe muslimarën në bës të tëre, të gjapiput më në vrimën, nga të në vrimën dhe më dojnë. A e sa ka të në Profetën Sëllë si Në që për të ekzistoj dhe, për medhi, dhe, dhe bëjnë në pavojë si të mbash që ndonjëherë për ty të bëjë një moralitet me nënën e tij do ekzistoj për këtë momenti persona të cilët do bëjnë një moralitet me nënën e tyre haptozi sigurisht do ta bëjnë ata haptozi pa mbash. Pllom për pllom. Atë për këtë hadith i kuptohet për derisa pllom për pllom dhe derisa vrimi vrimi e zhafikut, atë kuptohet që çfarë gjunafe që kanë bërë ata do të, të, të bëjnë muslimanët. Të njëjtat gjunafe që kanë bërë ata do të, të, të, të bëjnë muslimanët edhe ata i ka më bërë dhe të mërë një përshonë një isdamit Koran i dhe sunetit edhe krasonit e qëfar ka thonë Allah i më dhëruar në Koran edhe qëfar ka thonë Profetit Sallathe Selim edhe krasonit dhe primet e muslimane më atë që ka thonë Allah në Koran edhe ka thonë Profetit Sallathe Selim në hadithën sakta për të akuptuar që ata në vërdete ka në lënë fejnë pas e mërë një dhe përni krasin të dytë ndërmjet d Edhe ve qifu dhe veprimet që po lëshohet dikur që ka treguar Allahu Kur'anin dhe profeti në, në hadithët e sakta për të çikuar që muslimanët kanë ecur hap pas hapi, tamam, ashtu siç vepojnë çikutë të krishterës. E gjithë kjo dhe, ideja e saj është se ne duhet të ruhemi që mos u ngjajmë tyre dhe mos hepin ose të tun hapat e tyre në rrugën e tyre të cilën Allahu i madhëruar ka treguar se ajo është rruga e shëmtuar e keqja që çon në xhenem. Prandaj ka thënë Ih dhinët së ratë al-mustëkhim Në u dhë në rrugën e drejtë Së ratë al-ledhina në amë të alejtë Në rrugën e tërë që uke vërt i mirësi Gajrë më dhubi alejtë Jo në rrugën e tërë që kanë marë zemrimin tëmë Që janë që i putët U al-ad-dalinë Dhe asë në rrugën e tërë që janë të vëmbur Që janë kështë e atë Dhe rrugën e tërë Që ata kanë më huar Allahun Që ata Moshezi në hapa të tyre Ndë një gjurëmë të tyre Se po e bërë i këti që ka për të humër Si shumër në ta Edhe kam për të hyrë në gjëhenem ata që e bërë të logistik Do hynë të part janë Se lefët e këtyre Se lefët e këtyre të humërve Që janë që i hudë dhe kështeret Nusë Allahun e madhëruar Të në ruen është të humërve A i njeri si li lezën Kuranin dhe rinë të përmëndin e shumë të ben Israelve edhe të ehli kitabit ehli kitabit kjo e ndikës dhe libra në pashëm që në qëfut dhe kështenjës valë përse Allah i madhurë ka përmëndu kaj shumë qëfutet ben Israelit ehli kitabin Kuran a i sa ibnë mesud i thotë po më duke sikur Kur'ani ka zbritur vetëm për ta. Kaj shumë i ka për më në dojë më dojë. Shko në surë më bekerë, ja për në Israel, ja për në Israel, ja për ja në Israel, ja e në kitab, ja e në kitab, ja kitab, o i që është në libri, o e në kitab, o për në Israel, shumë herë. Shumë herë për më në dojë më dojë. Pse? Pse valë? Arsuje, një për arsuje dhe është, për leve, sepse Allah subhanët alë me din Do ndjekë rrugullë tyre Dhe të regonë Allah më dhurë se si kanë devijuar Ata që një muslimat të marim Sejmë prej gabime e tyre dhe mos bimë në tjetët gabime Edhe Arsua është sepse Ehni kitabi Që janë që pu dhe kështërët I janë nga popujtë e vetëm Të cilët kam pasur liber qëlor I cilë është i devijuar Por kam pasur liber qëlor për Allah subhanu taala Por është liber devijuar Edhe ata kam pasur profet Edhe çfarë gabimesh kanë bërë ata ndaj profetëve, të gjitha gabimet s'os bëjnë muslimanët ndaj profetit tyre dhe ndaj të vërtetës që u vjen ti, prej tij sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ne Allohu më dhunëi përmend, shpeshherë gabimet e tyre që truhen prej tyre. Shikoj për gabimet që kanë bërë ata, të cilët sot i bëjnë muslimanët. Adhurimi i varreve, ka ekzistuar te popujt e mbashëm, krishterët që futën te krishterët më mos një herë, diçka më së njohu, po shikosh ata të herë vëzësi personë të ta e bëjnë vëndë falje dhe Teprimi, të dhe i lutënë ati për eqë allahës shumë të të ala. Të primi, egzagerimi i lafëdërimi të njerët dhe të të mirë dhe nëtë pikësat kalën e abërim, ka existuar të qifu dhe kështerët dhe existon të kumeti islam, lutëja të gjithë qëtë të për eqë allahët, të lutë është gjithë qëtë për eqë allahës shumë të ala, ka existuar të qifu dhe kështerët Ndërtimi i xhamive mbi varre dha ka ekzistuar të çivuat të krishterëve për festën e i kamulkuar ata, thotë mallkimi i Allahut që të çivuat të krishterës që i bën varrat e profetëve dhe, dhe njerëzve të mirë vende parajsë i kamulkuar për të vëlgjerë. Pse që muslimanët të ruan mos e bëjnë gjë të tillë sepse bëre një gjë të tillë do të çojnë njerëzit që ta aqurojnë dikytet për Allahun subhanallahu teal. Të njëjtën gjë bën çivuat të krishterët, të njëjtën gjë bëjnë muslimanët. Çifutët dhe kriteret e përshkruan Allahu në modhruar me cilësi të mangëta dhe të ulta, të cilin nuk i nuk i përshtaten modhështisë së Tij. Çifutët thon, çifutët thon dora e Allahut është e mbyllur, do të thonë ata e përshkruan Allahun me kooperati, mallkimin e Allahut është i tërë. Edhe kishte prej të muslimanëve të cilët fan Allahu nuk ka dorë fare e mohuan me koha që Allahu ka thënë në Kur'an I ka një ka thënë iblisit Ma më nërë këntës që dhe li më khalëk të bjedej Pse ti nuk i rënësej za ti që unë e krioha me dy duartë e një Gjithashtu ka thënë Allah më nërë për qifutët Thot Wa kalë t'il jehudu jedu Allahi me gëllule Thanë qifutët dërë Allah të shënë mbyllur Beljedahu me bësut në tani umbyllu kej besha Thot Allah më dhur Thot Allah subhanu te ala përkundët dhe duar të ti janë të shtrira edhe shpenzo si të dëshiroj. Tho dhe Allah subhanu ta'ala gullet e i dihim, të mbyllu e qëshin duar të të ërl, wa luhinu bima kalot, malkuar janë për të gjithan, të malkuar janë për të përkundët dhe duar të ti janë shtrira. Ka për ubeti si në samë të të të në khanë, Allah nuk ka dorë farë. Allah nuk shikon, Allah nuk digjon, Allah subhanu ta'ala nuk fletë, Nuk e di atë që ka ndodhe dhe atë që nuk, nuk ka ndodhe po që së të ndodhe, ndodhe më hua dhe gje, dhe në gjithë dhe dërësa arritën atë pik që nungene shërën se të, të, të shënë që nuk e kësën në zotë i farë Njësojt të që futët Që futët e hanin pasurin haram edhe prej umetit islam ka shumë për e tyre që e han pasurin haram dhe të tjene ka qëtë Allah më dhurë e suhtë në Koran fot për ta allahu më dhur për çifutët e kë leun li suht e han shum suhtin junab ato nuk pasuin haram pse e ka von si ja ta kupton musliman mosubelin ti ata dhe profeti sallallahu aleyhi dhe selam ka treguar për ta se ata e han haramin ti e hanin pika tëta në të cilën i kanë ngjarë muslimanët e tyre është se ja ata e hanin haramin duke i bërë hije ligjeve të Allahut subhanuhu te al. duke i bërë hije ligjeve të Allahut si çvon banorët të shtunos Tafsilat e i hidhin rritët ditën e premte i të djelen, të dhe pesh, të të shtunë, pëshkuar, premten, i merrnin ditën të mbushën plot peshë dhe pas këtë kur pyeteshin thoshin ne s'kem bërë gjë shtonun shton s'kem përshkuar ne koqja sa hidhin rritët çit premten dhe i merrnin dijen kujt i bënin hile të njëjtën gjë sot e bën një pjesë e madhe e muslimanëve kujt i bën hile ata në vërtetë bëjnë hile vetëm vetë të tyre dhe kjo është ndike pllom për pllom tek shirku tek tek junave të dha tek bidati tek çdo gjëje kamon ka hap pa ashave mbas çifutëve dhe mbas krysterëve gjithashtu ngrënë kamatos çifutët janë ngrëndit më të mëdhenj të kamatos nuk ka ndër gjithë njerëzit në historikun e njerëzimit ngrëndës më të mëdhenj të kamatos se çifutët llogarit edhe shpikset e parë të bankave janë çifutët edhe termi bank për i tyre ka ardhur Dhe sot këpër muslimane që e hanë kamatën Aisa ka të reguaj Abdullaj Mësudi që do vini një kohë Që kamatë të do si prekjit të qizë muslimane Dhe te që nuk e prekjit, ka për të prekur pluhur i thaj Pluhur i kamatës Aisa ka ndalësën në to fëtëvat Ignorante Fëtëvat të tilën të stilët ton Lejo që një ju të mare kamatë për nëndërtuar shpi Sepse është domës dhe shmëri Valës sahabe kanë jetuar në kështi Allah Tre kace, katër kace, të rekafacë katërkaçë të shtruara uh, me parket ose të shtruara uh, me, me pllaka majolike për këtë arsye tashin ne domethënë që të arrim në gradin e tyre kjo është domosdoshmëri dhe, dhe harrojmë se si ka jetuar duguja Allahu sallallahu alaihi wasallam te cili kur e pa Omejvelludin chante ishte ngelshin në anëti ishte shtriep tort në një hastë shumë vjetër e i thotë duguja Allahu kica dhe ka histori jetojnë në mendafs kurse ti jeto kaq sti është i thotë i duguja Allahu i tot provizualse me metodë o merr a nuk kënaqesh ti që portat e dynjeve për për, për ne ditë ta herëti kurse sot muslimanët tamam si kas, si si Kaj i Tha i dhe Kisra janë të kënaqur që portat e dynjaja dhe janë gatshëm të, të marrin 11 kamatas në mënyrë harami vetëm si e sitë në të ndërtojnë tre kaçet kjo është rëndësishme tamam hezi lëmë për plumbat metodës sipërve gjithashtu një prej Problematika më të mëdhajt të qip, më qiputve dhe shëja ta i deformor në argumentet vetare. Ua deformor në të tërë këptimin, shikojt dhe të umet i sëmë. Vetëm kjo, ka nevoj për mësime dhe vjutë vetërërë për të sjeruar me detaj dhe me shemu që të bindë dhe vetë një e jurë të shikojme së dhe ti, se qëfar hile që i bëjnë muslimare sot vetëve të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Që fu dhe kur, të kurë, shkuën të profetisë fënë Allah i se e më përta pyëtur. Në basti kapën dëjë përsonët të cilët këshën bërë i moralitet. Burën, në gruën. I kapën dëjë përsonët, një burën dhe në gruën të këtë bërë i moralitet. Edhe ata e dini që në të uratë në dëshkimi ati që bërë i moralitet është vratën në gërë. Mje po këtëri që ata këshën anulluar me mendimin e tyre dhe me mendimin e djetarve dhe Sëpse nuk ishin interes të këtë ligja ombaos. Pasë e ku erëli profetisë së vëllësërën fanë, pyrët e një Muhammedin për këtë gjë. Nësa i u jep ju e përgjigje që ju vë u përqenë në më nëzotë mos të vërisni, jemi një liqë tjetër, atëherë ju zbatojnë e të qizota i dhe keni justifikim për parë Allah të i thonë e Allah, ne zbatojnë të që në ka thëmë një profet. Ne po jetë me liqë profetit p Nëse ju do të vriteni, atëh ruhuni prej tij. Shikojtë, a nuk e ke thotë të, të shumë prej muslimanëve? Shkopot shkopurit e hocë dot. Nëse ato të që ty të pëlqen, thonë kam investimin te Allahu kam bërë lan hocë. Nëse ato të që nuk pëlqen, leje shkopurit të gjatë. A nuk është kjo tamam ajo që bënë shehputë dikur? Tamam plom pas plombe, derisa njeriu duke ecur plom pas plombe, të shkojë deri te shirku të cilin e kanë bërë ata? E kuptoi apo nuk kuptoi? Lidhësu, një përcaktim i tyre është se ata i bën ditujt të tyre, njerëzit e tyre të parë dhe diturit i bën zotëra për Allahu. Si i bën zotëra? Foshin, ka thënë Allahu që kjo është haram, mirë po ne nuk kemi nuk kemi ç'të bëjmë, dhe jau kemi vendbanë dietarin ton që thotë është halal dhe ne dhezme vendbanin. Duke e ditur që Allahu ka ndaluar këtë gjë. Siç ka treguar veçiu theminë shpjegimin e e kia jetë i thotë. U gjendën në këtë umet, nga ata njerëz të cilët thoshin fjalë profetit sallallahu alejhi dhe sallam, po është vërtet, mirë po, fjala e shehut tim e hoxhës tim është më e vërtetë. Edhe fundosht të fjalën e profetit sallallahu alejhi dhe sallam të kërësh fjalë të tij. Dhe kjo gjë në fund fare e thon njëjë shirq. Kjo gjë e thon në fund fare njëjë lëshir. Dhe ky është shirku për të mos flasën. Kështu pa kuptuar njeriu avashavarz duke hyrë në hapet e shehut me krishterëve. Këmë drejtet aty këtë ka ndaluar Allah s.f. në i dhujtari, në aty gje në të tilen njëri oporantë, a i nuk shpotonë të këtë Allah s.f. në të ala, pëndaj o dhe zër lezdoni. Mësoni, merë një pjesë të pëmstimet dhe dhijën, që të merë një veshë të tjithë një fëntuaj, nëse të dëshironi shpotoni, se pasha Allahum, fitë në tjenë shtuar a i shumë, sa të të të të të të të të të të të të të të të të të Një riun e ditur, ato e lënë me dojtë hapër nuk ditë që arso për para të të, a i shumë në shtore fitënët. Edhe i personi që nuk i shikon fitënët në të shëqëri, që nuk i shikon fitënët si fitënët, a i du të aqajve dhe në ti se e shumë lartë. A i du të aqajve dhe në ti se e shumë lartë, edhe i mund bjerë në shdo njërë për të e fitënëve, për derës a i nuk në kuptojnë që ato e më fitënët. Nësë Allahën